I tornem a la plana local perquè, com dèiem, treballadors de Ceràmica Industrial mongatina s'estan concentrant a partir de les 10 del matí aquest dijous davant de la seu de la fàbrica per demanar un increment de les indemnitzacions per acomiadament. Allà s'hi troba la nostra companya Laia Guaió. Bon dia. Molt bon dia, Patrícia. Doncs és així. Des de les 10 han començat a concentrar-se o no ha estat així? Doncs sí, efectivament. Més d'un centenar de persones estan concentrades aquí a la seu de Ceràmica Industrial Montgatina. Nosaltres ara mateix doncs estem acompanyant acompanyats d'un membre del comitè d'empresa, que és en Jaume Sallarès, bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliquem una a la vostra reivindicació perquè esteu aquí concentrats a la seu de Ceràmica, no i jo Bé, durant tot el procés de, de converses que hem tingut amb els administradors concursals liquidadors, doncs ha comportat que argumenten de que l'empresa no té diners per augmentar els 20 dies per any treballar, i que ells eh, a al que diu la llei. La llei diu que són 20 dies per any treballat i, com que no hi ha més diners, no donen més. Recordem que aquests 20 dies per any treballat, amb 12 mensualitats, és el que marca la llei, que és el, el que us tocaria doncs, aquestes indemnitzacions per acomiadament. Quina és la vostra petició, aleshores? Què demaneu? Bé, nosaltres, doncs, atès de, del bon comportament que han tingut els treballadors, mantenint-se en el seu lloc de treball, reclamem que se'ls hi dongui més originalment vam demanar 30 dies per haver treballat, això doncs vam començar-ho a llimar i vam quedar que necessitàvem tenir aquest plus, que podien ser ben bé 25 dies per 14 mesos. 14 mesos. 25 dies amb 14 mensualitats. D'alguna manera el que prevelleu o intenteu és que es premi aquesta potser actitud dialogant que hem mantingut al llarg de tot el procés de liquidació? Bé... Uh, malauradament, l'empresa uh, ha, ha pres el rumb cap a la liquidació. Això ja és un fet que no podem aturar, és, és, és inaturador, i aleshores el que demanem és que uh, els treballadors s'emportin més diners dels que realment marca la llei. I això és el que estem, estem intentant, perquè aquí els sous són baixos, la Porcellana té un, uh, un conveni baix, i aleshores uh, necessitem de que la gent per bon comportament s'emporti més diners del que pacta la llei. De fet, eh, si no m'equivoco, aquesta és la primera acció de protesta que dueu a terme. De fet, no ho han anat més enllà de dues pintades eh, a la façana que posen no, al cierre. De fet, la tenim just aquí davant. És així, no? És, aquesta és la primera acció. Sí, sí, no, no sabem qui és el que ha fet aquestes dues pintades, però el que sí que puc comentar és que tota la gent de fàbrica s'ha mantingut amb el seu lloc de treball i ha mantingut els seus horaris laborals i no hi ha hagut cap d'apunts d'aldarull. Avui tampoc és un aldarull, avui és una protesta, simplement protesta, perquè estiguem tots aquí, quan vinguin els administradors concursals i estiguem a la reunió, doncs que ells visualitzin tota aquesta gent que fins ara no han pogut veure perquè estaven en el seu lloc de treball, puguin estar en un lloc visible i en, realment eh, vegin que aquestes persones no poden o no tenen per què endur-se el que marca la llei, sinó que demanem alguna cosa més. I per què aquest punt d'inflexió ara i no abans? Bé, en principi sabem de que des de que van venir els administradors concursar liquidadors, tot el que nosaltres hem anat produint, eh, això servia perquè nosaltres ens emportéssim els diners de la nostra, eh, del nostre finiment i de la nostra liquidació, eh, ens, ens emportéssim ara, no anar a Fogassa, perquè anar a Fogassa significa anar a un any mínim de... de, de d'horitzó per al cobrament d'aquests aquest, diners que són nostres. Aleshores, el que nosaltres demanem és que tota aquest, aquest produ, aquesta producció que hem tingut, que hem anat fent, que sabem que s'ha venut, necessitem que s'incrementi aquests 20 dies per l'any treballat. Reddit i Anna han tingut l'oportunitat aquests últims dies de parlar amb una de les administradores concursals, la qual doncs, va dir que aquests 20 dies per any treballat amb 12 mensualitats no eren una posició del tot ferma, fins i tot estaven disposats en aquells casos en què l'import percebut doncs, fos molt petit, doncs, a pujar una mica aquests 25 di... 25, fins a 25 dies, però sense passar mai del topall de l'anualitat. que us semblaria doncs, aquesta solució? Bé, com he comentat, el, el, la, la porcellana està en un gremi dels sous baixos. Aleshores, eh, possiblement aquests sous baixos puguin ser incrementats eh, fins a arribar a, una, a, a, a un topall, que són 26.000 euros, que, que marca el tope del, del, eh, de la indemnització. Bé, tot és, és parlar-ne, d'alguna manera el que volem avui és fer un cop de força perquè aquest, aquest, eh, aquests administradors donguin el seu braç de torça i poder incrementar els diners que pugui percebre cada treballador, això és el que volem. I en algun cas heu deixat de rebre la vostra retribució, el vostre sou, per tot aquest procés de liquidació? No, no, és que a més a més eh, és que estem al corrent de pagament, o sigui, podem dir que que en aquests moments eh, no ens deu res l'empresa. Per això, a més a més, nosaltres hem estat treballant, hem estat col·laborant, o sigui, hi ha hagut una col·laboració entre els diners que nosaltres hem generat del nostre treball que han, han, han arribat a l'empresa i, i hem cobrat el dia, estem al dia de treball. Per això nosaltres tampoc no hem fet cap tipus de, de mobilització. Avui és la primera el primer... Un cop d'efecte que intentem de forma pacífica perquè siguem visibles tota la gent que ha està teïda de l'empresa en el seu lloc de treball, que no ha sigut visibles en els ulls dels administradors concursals. Aquest cop d'efectes és per això per ser visibles, per sortir de la, de la rutina diària. No? De fet, eh, durant aquests dies s'estan duent a terme les negociacions per acordar doncs, aquestes indemnitzacions per, per acomiadament, però vaja, si més no, el tancament de Ceràmica Montgandina ja ha començat, és progressiu al llarg d'aquest mes de desembre, no? I de fet ja, ja sí. ha sortit gent. Exacte. Eh, Diguem-ne que el, di, el dia 3, divendres 3, van sortir 53 persones, van tancar les capçaleres de producció. Aleshores ara la gent està en el seu lloc de treball per anar tancant a mesura de que el procés de sortida del producte vagin passant per les diferents seccions fins a arribar al dia divendres 24 que ja quedaran solament 13 persones aquí a l'empresa des d'administració, vendes i el magatzem d'expedicions que aleshores ja eh, portarà a la venda de tots els actius que hi hagin a dintre de l'empresa. Podríem dir, doncs, que el 24 de desembre serà la data en la qual la planta industrial deixarà de funcionar i només doncs, quedaran aquestes gestions de vendre existències i estops, no? Sí, sí, o sigui, en aquests moments, producció ja no existeix, ja, ja s'ha acabat la producció, tot és ja els, els, el producte que es va fabricar abans del dia 3, que està passant per tot el recorregut intern de l'empresa i el dia 24 ja s'acabarà totalment el procés d'extracció del producte. A partir del 24 generarà les vendes d'aquest material i solament estem esperant que el jutge, el jutge mercantil signi la liquidació dels contractes dels treballadors amb l'empresa i puguem anar a l'atur. Si no m'equivoco, aquesta és la quarta reunió que dueu a terme sí. amb els administradors concursals i aquest procés per llei, en principi, no pot durar gaires dies més, no? Exacte, el procés de converses que eh, pautat per la llei és un mes. Aleshores, aquest mes eh, el liquidem ja avui. O sigui, avui és un dia on els administradors concursals han de dir un sí o han de dir un sí <ríe> perquè d'alguna manera porti la liquidació de l'empresa a bon port i puguem sobrepassar aquest, aquest, el que marca la llei. I si no s'atenen les vostres peticions, què fareu aleshores? No sé, això d'alguna manera s'ha de tenir eh, una conversa amb els treballadors, s'ha de veure eh, com podem portar a terme eh, alguna altra mobilització i, i què és el que ells estan disposats a fer. Parlem d'una indústria ceràmica mongatina que és pràcticament una històrica de mongat, bé, i de fet de tiana i, i de badalona fins i tot gosaria dir perquè hi treballen molts tianencs, badalonins i mongatins. I no solament això sinó que en el boom del turisme peninsular mongatina era l'empresa puntera que venia la forcellana en el món turístic, o sigui, nosaltres podeu anar pel món de... espanyol, d'alguna manera, i a tots els restaurants segur que trobeu una peça de ceràmica industrial mongatina. Fins fa quatre dies vaig estar veient aquest, produ... aquest... aquest programa de... de cuina que fan a TV3, que tota la porcellana que hi havia al damunt del taulell de la cuina aquella, tot era de ceràmica industrial mongatina, perquè els conec i estan en allà. O sigui que d'alguna manera som vigents, una indústria de 75 anys, que es, eh, malauradament els temps que corren i per tot el que ens ha envolta doncs hem de tancar. Aquest passat novembre va ser quan va celebrar el seu 75è aniversari i de fet hi ha moltíssima gent que treballa aquí des de fa moltíssims anys. Quin, quin ambient es respira o quines sensacions? És molt de tristesa. Aquí hi ha gent que porta 41 i 45 anys dins de l'empresa, o sigui, que van acabar quasi bé l'escola i van venir a Montgatina a començar a treballar les peces. La majoria de gent porta més de 25 anys. I, de fet, una trentena de treballadors, si no m'equivoco, va dir que estava disposat a assumir una part del negoci, concretament la de l'alta gastronomia, que fins i tot estava experimentant un creixement en els darrers anys. En sabem alguna cosa més d'això? A bé, en principi, com passa habitualment, el que, el que falta és el finançament. El que falta és que la xeta que donen els bancs eh, pugui arribar a les empreses, a les indústries. Això és el que aquestes 30 persones que teníem il·lusió en poder estirar aquesta línia productiva vàlida d'alta gastronomia, poguéssim comportar que no fóssim sent... 49 persones als que es a les que s'anéssim a l'atur sinó que en fossin menys, que hi hagués la possibilitat de que poc més de 30 persones tinguessin una continuïtat a la fabricació de porcellana en el municipi de Montgat eh, que tot aquest treball que la gent sap fer, portar-lo a la continuïtat i més enllà d'aquesta data de termini del d'any 2010 no? això ha sigut gairebé eh, impossible pel tema de finançament, no tenim Uh, els diners, o sigui, els, uh, si recopliéssim els diners de tots els treballadors que estiguéssim disposats a entrar a aquesta nova empresa tindríem prou per comprar el que és maquinària de comprar lo que són els motllos però no podríem tenir una continuïtat sòlida més enllà dels primers sis mesos aleshores és una aventura és allò de uh, saber si realment tens futur molt bé, si, és, si hi ha futur i això d'alguna manera s'ha quedat troncat i en principi és, és un, un neguit que hi ha amb un grup de treballadors, però ha quedat això, com una espècie de neguit. Si en algun moment hi hagués la possibilitat de que algú ens pogués finançar a partir d'aquells sis mesos fins al tercer any, que és quan creiem que hi ha possibilitat de tenir uh, uh, guanys per poder continuar treballant, uh, si tinguéssim aquesta oportunitat intentaríem que hi hagués possibilitats. I ara em perdonareu, però m'estan cridant que es veu que ja s'ha obert el... han vingut tots els administradors i anem a la reunió. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Jaume Sallarès, per atendre'ns en directe a Ràdio Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra. I estarem a l'expectativa doncs, el que succeeixi. Veure, és el que passa. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Ja ho sentieu, Patrícia, doncs ara sí. mateix eh, el Jaume Sallarès, membre del comitè d'empresa i també d'altres representants, doncs acudeixen a aquesta reunió que hi ha entre els administradors concursals just a l'edifici de davant de la seu de ceràmica industrial mongatina i precisament per això i com acció de visibilitat s'han doncs, concentrat aquí doncs, aquest més d'un centenar de treballadors que estan, doncs, com bé dèiem, concentrats i a l'espera del que succeeix en aquesta reunió, de la qual doncs, es preveu que surti una solució o un import concret d'aquestes indemnitzacions per acomiadament dels prop de 150 treballadors de la plantilla. Molt bé, doncs estarem a l'expectativa del resultat d'aquesta reunió. Laia, moltíssimes gràcies per la connexió. Fins ara. A vosaltres, fins ara.